Bismillah arrahman arrahim Elhamdu lillahi rabbil alemin wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa salem wa teslimen këthira Allah në madhur e falëndarojmë vëtëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë lafda dhe dhe bëkimet e Allahot që ofshim i Muhammedin sallallahu aleyhi wa salem bi familjet i shukët dhe të gjithëta që ndjekin në rrugën e tyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Të ndërru dhe dhe dhe besimtarë në gjymanë e kaluarë, kemi bërë një hyrje të rëndësishme në temen që të të vazhdojmë edhe më të mëturjt e të atajtojmë. Kemi dhe se si të të marim disa kshila të njerëzët menqërë, të njerëzët urthë, të atyre të cilët u dëshmuan edhe në fjallën, në vepra, se e kuptuan drejtë fejnë Allahu Gjallat Gjallahu dhe zbatuan si duhet. Njërë të se të njohen mirë qëllimin e krimit, e kuptuam pëse janë këtë dunjo, dhe dhenë këshirat matë sinqetat mund shme për neve. Andër ne kemë obligim që të shërbejmë me këto modele, që të shërbejmë me këto mësime, për shumë arsye të se të kemë përmandu në takimin e kaluar. Dhe kemë thënë se dhe të mundu me të fokusu me kryesisht të këshila dhe përosit e sahabeve, shogët pegamberit sallallahu a salem, nga se kemi njëvoj që këtë gjënerat të njuhim më mirë, të flasim më shumë për ta. Tjenë fjalët e tyre dhe vepre tyre shumë më prezentin i të nëtonë të përdetshme. Për faktin se Allahu Gjallahu Ala i ka bërë shambull, i ka bërë modelë, Allahu Gjellewala ka përra në Koran këtë gjenerat të artë, këta shëshruas, këta shok të Muhammedit s.a.w. Dhe Allahu Gjellewala gjykoj për ta, duke qenë dunja endë. Gjyki me cili i ngritë në shkallët më të nalë të të arritjes njërzurin këtë dunja dhe në botën të të tërë. Allahu tha, radhiallahu anhum, wa radhu anhum. Allahu është i kënaqin me ta dhe ata e në të knashin më Allah. A ne e të nërëzër, nuk ka arritje më të madhe në dunja, nuk e gëziston, se Allahu tjetë i knashin më ty. Gjitha arritje tira në këtë dunja, në qëfar dolloj fushë, në qëfar dolloj profilë, duhet të i profile, në përpudhje me knasinë Allah Gjallahu Ala. Në gjitha arritje në këtë dunja, qëfar do qofta jo? Ja, e cila pa mundësën me arritë kënësinë allahët, do në allahës është i knashër me ty, asaj nuk i tëtë arritë, e është humbje. Ande këta njerës, arritën që në këtë dunjë allahët të dëshmanë, me fjallët e ti, në kuranë, që lezonë din kjemet, se allahë është i knashër me ta. Me që allahë është i knashër me ta, me qëka është allahë i knashër me ta, me pamit të tyre, me... Duke në tyne me me stolit e tyne, jo. Allah është i kënaqur me fjalët e tyne. Allah është i kënaqur me veprat e tyne. Allah është i kënaqur me besimin e tyne e kështu me radhë. Prandaj fjalët e tyne janë ato që dalin nga mesazhi i Kur'anit dhe dalin nga udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot Sa do të klas për një këshillë që është shumë e shkurëtër, e që vijen nga një njëri shumë i madhë. Dhe kshila ati është shumë e thejlë, shumë dëmë thënëse, shumë përmbajcora. Kshila që të fillu me te, sot është kshila e e bubekrit. Kush ka qenë e bubekri? Radiallahu ta'alë anë. E bubekri është një nga është shoku më i afërt i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam jo një nga po shoku më i afërt është njeriu më i mirë pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do të them në mesnë e ummetit të pejgamberit alajhi salam që nga kohë kur ar piqamberi sa deri dit në ditën e kiametit njeriu më i mirë më i devotshëm se Abu Bakri në kohë prandaj është njeriu më sakrificata e tij, kontributi i tij për fen, për më ndihmu pejgamberin aliye alayhi sallam është sakrificë që pejgamberi alayhi sallam a dëshfar ka thon për ta. Ka thon Muhammed al-sallam kur ka shkuan në Medinë, kur është përmesuar pak gjendja, janë stabilizuar, ka marr pak pak stabilitet, pak ndëshmëri, edhe një kuptim të sigurisë, edhe një kuptim të ekonomisë, pak e forcusi shtet. Qëfar thë pejgameri sasala? Qështë do që në kanë dihmu? Këja thaë na. I në mundu që mi akëthy. Përveç e bubekrit. Këti Allahu jakëthen. Dë na su në akëthem këti që ka boki. Qështë do që thë pejgameri së për bubekrit. Dë mund na, qëka do që këti njerët i apim? Qëfar dë që thëjmë i për te? Ne nuk mund të jafaguajmë kontributin që edha e bubekrit. Qështë njeri madhë është njëri u cili e ka shëqru pegamberin sallallahu alesallem në situatat më kritike, më dvështira, më dje gati në gjithë situat. Emni ti nuk është Ebu Bekër. Jo, emni ti është Abdurrahman. Po, kush e njëme Abdurrahman? Kur kush? Njëhet me Ebu Bekër. Pse e ka mor emni Ebu Bekër e Siddiq? Qështu e ka atë? oficin e ti, qështu e kohat në ofkën e ti, Ebu Bekër e Siddiq, dhe së cëla pjesë e këti e mërtimit e ti, realisht të rëgënë madhështin e këti njëri, së so i madhëkon. Pse e ka morë emlë Ebu Bekër? Bekër, të në dozër në gjuhë në robe, është diçka e hershme. Diçka shume hershme. Rënda e ka marë amë në bubë e kërsi për shumë të transmitimeve për shka këse ka qenë nga të hershmit në besimin dhe i pegamberit sërëllatë sëllëm. Nuk është vënu farë. Pasa ka ardhë shpalje, posa e ka kumtu pegamberit sërëllatë sëllëm, me njerë i ka besu. I hershëm. No, në qështu e të shumë shlimonit, si dhjën fjale Allahot, fjale pegamberit e sëllëm, nuk do të nukon i vëndshmi, në fund me ardhë, sallam, Sa me hershëm, me ardhë në zbatim në urin të lata, zogjën? Sa ma shpejt? Ose me thonë dhe të bëj, po kismet, po i shala. Jo, i hershëm, i shpejt. Ndhe Allahu e lafdroj këtë njeri, edhe pejgambiri s.a.s. Për hershëmërin e ty, aje pejtë parve ka qenë. Pejtë parve ka qenë. Nga musliman të parë, të parët ka qenë. Khadiji e radiallaha nëha. Gruaja e pejgamberit aleyhi salatu vesselam nga burrat ka qen Ebubekri, e nga fëmijët ka qen Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Këto janë tre portë. Me këtë ka filluar krejt Islami që ka ardhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani rrit, tani ka pak a pak, kada kadole. Mir po nga burrat i pari është Ebubekri radhiyallahu ta'ala anhu. Nga gratë e para është Hadijja, gruaja ti, e tij, vë nga fëmijët është Aliu radhiyallahu anhu. Gjali ajës, pejgambirit, sallallahu aleyhi sallam. Krasu kam nebu pekar, e ka dhe njëmën tjetër, e sidik, që ka të mënë e sidik, sidik të, do nështë të mëhon, një njëri cili, një njëri cili, pëhamendje, përezervë, pëhezitim, ja vërtëton po himin diku që i besanë jë vërtetën pohimin diku që i besën nën ka besun diken a i pohon diqka kuhisht pa uhamend, pa analizu pa hulumtu pa hetu fara, jë vërtetën qa qëtë është, o ka dalë më sugut menëni, s'kam që aminua, ka thonë filon një kry, qa besen, pohim që i besën gjithë do pohim të ti jë vërtetën e qëfar qëfar vërtetimi ka bojë rëdhjallahu ta alan hu të shumë ta Mirë po e që e ka vequë dhe e ka jepë këtë novë këpastaj e si dikë, vërtetu si, i saktë, se si të ku, të jesh i vërtet, i sinqertë e ka la gjallorë, është gradë, një velin altë. E bubeke e ka arritë gradë dhe matë naltë mundshme, të të qenë është njëri i vërtet, i sinqertë. Kur ka shku pegamberi, sallallahu sallam, në Isra dhe Miraj, në atë u thimin e natës, që të në vëzër, sëtë Sëtë me i besua se qështje, me zhvillimet e kohës, a një është pak problem, nëse një një një ka besim. Që është dëshmu se një udhëtojnë shpejt, të ashtë edhe me këto dhe me hëmë flutoraket kozmike, me që fa shpecie marrë menë se po departojnë, e kështu më rrëmë me që thatë, i sëraja dhe më rrëgjështë për te kësaj, për te kësaj shumë. Lëmë në atë kohë kër njëri me udhëtu, mjeti vet Atë më shku, për shembull, prej Mekës në Kuds, në Kuds e Sherifin e Palestinës, më shku, ka bënë një udhet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë, "Unë më shku në natës." Por lëmë kuptoj, sot shkon njerëzi po për 3 orë, 4 orë shkon me aeroplan. Në natë ku ka problem me besu. Abu Bekri radhiyallahu ta ta'alayu ka qenë në punë të tij dhe kanë marrë dhe është kërë ishtë emikës Ebu Gjehli e ka kuptu në gjarën më njësë kërë pejgamberi sallallahu sallam e ka të rgu mirë për kërë e ka të rgu në gjarën pejgamberi sallallahu sallam nuk ka qenë prezent e bubekre aty se ka dita i që ka ndod a i s'ka di që ka, ka ndod kërë e ka dëgju në gjarën e bu Gjehli nga armishtë e pejgamberi sallallahu sallam kërë dështarët nga Ka shkute e buvekri i ka thonë, këshu këtë që ti ke besu. Ka dasht me ngushtu e buvekrin. Me dhonë, qërën që ke besu? A të këmë thonë që kështetë vërtit? A të këmë thonë që kështetë vërtit? A të këmë thonë që kështetë smut? E bu gjaheli. Ka dasht me e kompleksu kënë e buvekrin. Me e fund në dilema. Ma sëpërime këtë i shka? Ka më pëse që ka ndodhë? Ka thonë, po se mrena natës ka shku prej qabës në këtës, parëmënë, e pas e për këtës i ka shku në qil, katëm katë i ka vizitu e u këthyj në ngjesë, në shtratën e ti, në me i kapëta. A përshë, ka atë këmë thonë që së mirë këj njëre, atë këmë thonë, atë këmë thonë që është i smutë. E bobekër i ka thonë, që ka një njërë në madë, kur të besën besëm tarë i besën burrash, s Në kohamendje mo, a kje dhonë besën Zotit, u krye e punë, e përvekër ka thonë, a ka thonë ajë, a pjenë gjëti, a ka thonë ajë qështot, a përthet e qështot, ka përpoa qështu përthet, hajde vete, ka unë s'kom që e vesë, u krye unë i besaj, po, unë i besaj, u krye e punë, a përthet ajë, nga se unë i këmë besu, ka thonë dhe qëka matë moda se ka që, unë i këmë besu se Allah e ka p Pësa nuk e beset e që Allahu që ka e ka që e mërë e shatit në për të qëllë, në për tukë? Kala e këpunë, lëngjik shumë i bënë që shtabë. Andaj, besimi e bubek ka qenë besimi lëngjik shumë. Besimi që li ka pas kuptim në delinë me zvete. Këthonë, zotë jemë është Allahu, umurve është që shto. Atëre, a duhet mëngua, më smëngu, pra? A duhet më për ule për ju? A duhet më për ule për ju? Që thon Muhamedi ali sot sa më është i dërguar jam. A po po duhet më një karrukun e tij. A duhet më pasu, a duhet më bëj çka bënai? A duhet më largu nga ai çaj ai më largu, a duhet ju, a çike, a çikel e lidhje e logjikehme. Me asaj çike besu edhe asaj që ti vepru. Nuk më poshtë për puthin ndarje. E poba krik kaqini kompletuam në besimin e tij. Ë ka shumë e shumë çka më thon për bëkrin. Të rozën, ky njëri i malku është halifej e i parë. Njëru i parë që ka ardhë me u dheqë, atë që e la pejgamberi sallallahu alësallem, ka të rëshëgu situatat fështira, dhe mënon turbulenca dëshme politike, probleme ekonomike, dëshme me gjithatë për dy dhjetë ka rritë, me stabilizu atë që fërtë situatën, dhe me prapër islamin sa që nuk të mërmenjë. Kaçi një vendosur se ka një stabil, po një i urt pa kafol, pa kafol. Nuk ka shumë fjalë titrat më të humbë. Andaj ato fjalë që i ka thënë Bubekrit do të fort më ngumir se të pak janë. E çka tha ky njeri tjetër? Shiko këto fjalë don shumë për koment. Mirpoin që shef me nitë ndër kush e Bubekri. Që të qofsim për te, të. Te kim model ta njëjmë këtë njeri të mall. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dorë shumë edhe ka thonë, Ebu Bekri është me mund gjenet. Tukon gjalli tha, Ebu Bekri është me mund gjenet. Njëri madhë, andaj për Ebu Bekrin, e për shokë të Ebu Bekrit, do të me folë gjithë mund mirë. Gjithë mund me folë mirë. Do të me ndikë shemën e tyre. Do të me i dashtë, nga si të shurria jonë për ta njerëz është, adhurim dhe Allah gjallë leo alë. Pse do i Mbu Bekrin? E këna pas këshë i? A në ka një mune i serë me para dhe që ka ju kërgjë? A ma e dojmë pëse ashtë pasu si pegambirë të salëm. E dojmë pëse e ka da ashtë fenë. E dojmë pëse u këmë buri mirë. E dojmë pëse u këmë një devatë shumë. A ndaj këtë që i e donë që është të për i të allahët, dashrujën dhe ti është adorim. Se vabë. Qëka tha e Bubekri, r.a. Një dhe të në dhe të ishtë i vetëmuar. Dhe kës që kënjëri madhë, që kërë dhe kërë të kapë gjuhën e ti dhe si kërë e qërëton të gjuhën si kërë komunikon të me gjuhën e ti si kërëton të me e disciplinu gjuhën e ti edhe hy një omeri kërë buri madhë, dhe për të kërën e buri inshallah, radiallahu, që ka e të bu dhe të lem se nëmë për gjuhën e ti ka që saja kërën po shërën gjithmon e bubekre ka po shërën gjuhës adhe që nuk Nuk ka të shmetim, se dikën e ka lenduhu keqe vëve krepan. Ka shajt në herë, a dini këtë mund? E që kërë ka ka buhën e ti, që gjuhet i ka qenë kryesisht me dhekër, përmenë të laud, këshil dhe mësim, e kërë ka thonë që sa e kompoa sheroj? Njëri meqëm, njëri urt, nga se kërë e dinë, se njerit mas shumë të jashveni sherojnë gjuhës e tine. Ka njerë të në lëzë, dhe dhezër që me durë sëmba shumë shere. Së në bënë e me mujtë kërshmo, për së në bënë shumë shërë me dorë. Se s'ka fuqia, përë. Asë me komë, asë me shumë sërë, së në bënë shërë. A ma bënë shërë me gu. Shpëndon fjallë. Akuza, shpifje, barës fjallë mes njerëzve. E tjere, e tjere të shumë ta. Andaj, shjeri që mund vijen nga gjuha, o shumë me i madhë, se shjeri që mund vijen nga shumë gjumë tjërë tjera. Pë Kime të kujdesu Në fetë Allahot më su përzi pa dhije Krimi maj mal Për mesgjuhës është me folë Për fetë Allahot pa dhije Pakoni sigurët Për pa e vratu mirë më argumente Rujo Nuk di thuj Unë e fada që të reda dhjet A ma këtë punë se di unë Në gjami shkaj me krytë më ligimet e mija Jo në shkoll Për fetë du të dikëndetën me vetë Mos falë Mos falë për në gjare që nuk dinë Filoni kështu, lejmë asfallë, mësë nga rëka. Rrujë guën tonë. Nga se të nërëveze përdu me e përfundume këtë. Madhim në gjëbelin, në shëki madhë i pegamberin të Alehi S.A. Do të kemë edhe këshilat tina. E ka përët në ditë pegamberin Alehi S.A. Do të kemë këndoj dërgu ure laud. Ma të rëgën një punë që imë qënë gjennat, e në më nërëgën për gjëhën e jemi. Në keqë të do ti ke pyet diçka që është fort e moda kjo punë moda është nuk ka le të ke punë. Ama është e lehtë pra për aq çka Laja e letson. Edhe ja ka përmend pejgamber do punojë besimin Allahun, namazin, agjënimin, namazin e odas sadakaja, me lutturuqt Allahut me mbrojt fenë e vënë, në familjen, në pasurinë këtu me radh. Punojaja po, ka përmend. Li fun fun krejt, çka i ka thon? I ka thonë, "Adame tregu diçka që nëse kujdesesh për të krejt i rum këtu." ti bën nëse skujdesi për të këtë hup që do atë me të kallëzoton. Po jë ja Rasulullah, në me të kallëzot diçka që kreshto punë të më dha i run në serungjta. Edhe këtë punë të më dha më nësh me hup në serungjta. Çka është? Ka thënë pejgamberin ruje këtë. Ruje guhën. Ka thonë muad jë ja Rasulullah, çu çu guhën që sërëshoj gu, më, këna moment puit e këçaflozë më. Çfartha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fa o muad pa i hudhë në gjëhenem njerëzë e diqka, ma shumë se guhe t'y në. Njerëzë në gjëhenem këma e pasë njerëzë për punë të shumë ta, për nëjve, për krimë, për, për gjënojë, për ma shumë ti, për shka guhe t'y në. Erojë gjuhen, ke kujdenës, dhije se këmë pra pëytë për aqe, për fletë, ma nëzë gjëka për njerëzë, ma nëzë gjëka për asëgjë, pa dhije, pa fakte, pa qinë kompetent për aqës Nga se sa so fjali themi, nuk ja kushtuim vëmenja se fjale e mund me kushtu shumë të kalaj e leval. Po artë në vëzër dhe me gjuhë, shumë hajrë mund është me bo. Shumë hajrë mund është me bo. Mund është me e kshëlu dikanë, mund është me e ngushtu dikanë, mund është me e përkra dikanë, mund është me e në këraju dikanë, mund është me e mbrojt dikanë me guen dikan tonë, me e mbrojt, dikën që i bote e pa drejtë, e mbi gjitha Allah me e p që ka është ditë e gjëmaja, është shumë e përkërëmë me salavat, Allahume salli ala Muhammed, gjatë të në ditës, ha është e ronë, Allahume salli ala Muhammed, salavat mëra, a ma është problemi ma të ka Allahu qëllera ura, gjitha këtu i bënë me gjuhë, rëndaj, që ka qëfar përësijet, urt, e të menqër, që ka shumë që ka të të të, po në bësej si mesaj është për cilë, mjaftu shumë të të gjithë nese, sa kë Edhe do të bëj prurse është ajo që Abu Bekr radhiyallahu taala na e përculli, jo vetëm fjalë, por me, me veprë, ai pra e çortonte veten e tij. Prandaj të të ndrozë, ma pak kritike, çortime për një jetë më shon për veten tonë. Kthej egjish në kritikë skavecja jote. Se ai one ku jam, ai on që faboj, ai on si ka punë, ai on sa kontribuo. Në çdo kush përdor me kritikon veten e tij, shikon punën e tij, do të bvoj mirë inshallah me kontribuo, punë së turdoglu. Amançurse nuk e çortoi veten tonë. Nuk mirë me pun tonë, po vetëm kritikojmë, mankojmë, shojmë, citata shkon po diku përkecsuar. Gjithsa këto mundsi e uzimi na jap e, e më shumë se kaq. E Abubekri radhiyallahu taala në mëkat uzim thash shumë të shkurtur, po të thellë dobi në dobiprorës. Allah na rëzëmrat tona, Allah na rëjumtur tona, veçanëti Allah na rëjuhën tonë. Ne mundojmë të Allah që kët gjuk, kët begati, kët nimet që Allah na dha të përdorim, na çoft Allah i kënaqur e na rujtë Allahi mballuar nga çdo fjalë, nga çdo shkruin që mund tjetë mund tjetë me pasujat, këshje për neve, me mëkate edhe hiddim të allata, zë gjithë. Zëtë i shpërljën me kaq për dhe fund, usallu Allah, më la Muhammed, më la Alihi, usallu Allah, më la Alihi, usallu Allah, më la Alihi, usallu Allah, më la Alihi,